Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min siy'ati a'amalina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalathina amanu attaquullaha haqqa tukatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara Nabi Usamah Harisharudin ussyafiq para penerima yang dirahmati dan dikasihi sekalian ikhwat fillah sama-sama kita melihat ayat yang ke-75 hingga berikutnya daripada surah as-saffat iaitu lafzi minallahi subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minash shaitani rrajim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 Innahu min ibadinal mu'minin thumma aghraqna al-akharin subhanallahu al-'azim semuanya nuh telah menyeru kami nuh telah menyeru kami maka sungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami dan kami telah menyelamatkannya beserta para pengikutnya dari bencana yang besar dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan dan kami abadikan untuk nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian Kesejahteraan dirempahkan atas Nuh di seluruh alam. Semuanya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Semuanya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. So, Allah setelah Allah menyebutkan bahawa kebanyakan umat terdahulu tersesat daripada jalan yang benar. Kemudian dia mula menjelaskan perkara itu secara terperinci menyebutkan perihal putusan Nabi Nuh alaihi salam serta pendosaan yang diterima oleh Nabi yang mulia ni dari kaumnya bahawa tidak beriman dari kalangan kaum Nabi Nuh ni melainkan sedikit sahaja walaupun begitu lama Nabi Nuh berada bersama dengan mereka Tapi mana Allah Subhanahu yang pernah kita bincangkan dahulu Allah gambarkan fadaa'a rabbahu anni maghruubun fantasir dalam surah al-qamar yang pernah kita bincangkan dahulu Ya Allah sungguhnya aku ni dia kalangan orang yang dikalahkan oleh sebab itu tolonglah aku. Ni doa Nabi Nuh ketika baginda mengetahui bahawa tiada seorang pun daripada kaumnya yang akan beriman lagi. Alfasanatin ila 50 'ama. Nabi Nuh tinggal berdakwah pada kaumnya ini lebih kurang 950 tahun. Alfasanatin ila 50 'aman. Kalau kita belajar bahasa Arab 1000 kurang 50 bermaksud 950 tahun. Lagi kalau kita perhatikan tuan-tuan, subhanallah Subhanahu wa ta'ala Nuh ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-ard min al-kafirin diyara innaka in tagharhum yudhillu 'ibadak yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sungguhnya, kalau engkau biarkan mereka tinggal Nisaim, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu mereka tidak akan melahirkan Melainkan anak-anak yang derhaka lagi kafir kepadamu Ini kisah, Taufan Dan akhirnya Allah telah menurunkan hujan lebat Dan berlakulah taufan Terhadap kaum yang ingkar ini Jadi agaknya, tuan-tuan Peringatan dalam ayat ini terletak di antara Gambaran Kemudian Allah Subhanahu SWT mengabulkan doa Nabi Nuh jadi kaum musyrikin diingatkan jangan sampai mereka pun didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perbuatan derhaka mereka nanti mereka akan mengalami nasib yang sama dengan umat Nabi Nuh dalam ayat yang sedang kita bincangkan sekarang. Perhatikan ayat yang ke-76 tuan-tuan, "Wana jaynahu wa ahlihu min al-karbil Karb, karb ini bermaksud kesedihan yang luar biasa. Jadi penyifatan kesedihan itu dengan al-azim al-azim ni maknanya yang dahsyat mengisyaratkan bahawa dia adalah satu kesedihan luar biasa yang berganda-ganda di luar kemampuan manusia untuk menjangka atau memikirkannya. Jadi generasi sesudah Nabi Nuh alaihi salam ni adalah anak cucu Nabi Nuh alaihi salam. Kerana penumpang kapal selain daripada baginda tidak memiliki keturunan jadi demikianlah riwayat yang paling banyak disebut oleh para ulama bersumberkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kefahaman ini tidaklah mutlak seperti ini. Apalagi kalau kita berkata bahawa taufan yang berlaku pada zaman Nabi Nuh tu tidaklah melanda ke keseluruhan permukaan bumi sebenarnya. Jadi Al-Quran tidak pula menyatakan bahawa taufan tersebut melanda semua permukaan bumi. Memanglah kalau kita perhatikan Al-Bible sebagai contohnya dalam Old Testament perjanjian lama menyebut bahawa ia melanda keseluruhan permukaan bumi Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Isra Al Tentang adanya anak keturunan para penumpang kapal Nabi Nuh tu Ketika membincangkan tentang Nabi Musa dan Bani Israel kan itu kita dapat lihat dalam surah Al Isra ni Allah menggunakan Zuriyatman Hamalna Maanuh Zuriyatman Hamalna Maanuh Iaitu keturunan cucu daripada orang-orang yang kami selamatkan bersama dengan orang di atas kapalnya jadi kalau kita memahami seperti ini tuan bagai kan ayat ni menjelaskan dan kami jadikan anak cucunya mereka lah orang yang tertinggal itu sedangkan anak cucu orang-orang kafir yang degil dan ingkar itu telah kami tenggelamkan. Nanti kita akan lihat Penggunaan perkataan zuriya ni tuan-tuan dalam penggunaan firman Allah SWT sebagai contohnya surah Yasin. Nanti ada peluang kita akan meneloka dengan izin Allah Subhanahu Jadi riwayat yang lain pula mengatakan bahawa sebagai contohnya Imam Ahmad meriwayatkan daripada Samurah radiallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi bersabda Sam Abul Arab wa Ham Abul Habasy Wa Yafith Abu Rum Maksudnya, Sam adalah bapanya bangsa Arab Ham pula adalah bapa kepada bangsa Habashi Dan Yafith adalah bapa kepada bangsa Rum Hadis ini juga diberitakan oleh Imam Timizi Satu pandangan daripada ibnu Abbas Seperti yang telah kita jelaskan Tidak ada yang tinggal kecuali anak keturunan binu AS Sa'id bin Abi Aruba Meribatkan daripada Ketahadah berkaitan dengan firman Allah SWT ini dan kami jadikan anak cucunya orang yang melanjutkan keturunan وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَهُ هُمُلْ بَاقِينَ ni kata Sa'ib Nabi Al-Rubal berkacadah maksud di sini umat manusia semuanya berasal daripada keturunan Nabi Nur dari riwayat yang kita nyatakan di sini tuan-tuan ini satu pandangan tapi pandangan yang lain telah kita sebutkan bahawa dalam ayat dari Surah Al Isra ayat yang ketiga ذُرِيَتَ مَنَحْمَلْنَا مَ ada juga keturunan lain yang selamat iaitu anak-anak orang beriman yang bersama-sama dan binu di atas kapalnya. Dan tambahan pula tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahawa taufan ini melanda ke seluruhan permukaan bumi sehingga menyebabkan tidak ada seorang pun manusia yang hidup selepas taufan tersebut. Akhwat billah muslimin sekalian, innal rahmatin dan dikasihi Allah sekalian. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Para ulama' beza-beza pandangan untuk mengatakan bahawa apakah keturunan yang lahir selepas itu hanya daripada Nabi Nur saja, Ataupun pandangan kedua mengatakan terdapat juga keturunan daripada keluarga yang lain Sebenarnya kita berpegang kepada pandangan Ibn Abbas yang mengatakan bahawa keturunan semuanya datang daripada Nabi Nur Iaitu Sam, Abu'l-Arab, Waham, Abu'l-Habash, Abu wa Abu'rum Abu Sam adalah nenek moyang orang Arab, Ham pula adalah nenek moyang bangsa Habashi Dan Yafif pula adalah nenek moyang kepada bangsa Rum jadi Rum yang dimaksudkan di sini adalah Rum yang pertama Iaitu orang-orang Yunani Yang tergolong Daripada golongan Rumi bin Liti Bin Yunan bin Ya'fiz bin Nur Kemudian Dideratkan pula daripada Ismail bin Iyash Dari Yahya bin Sa'id Dari Sa'id bin Musayab Bahawa Nabi Nur AS memiliki tiga orang anak Sam, Ya'fiz dan Ham Masing-masing ada tiga anak pula Sam melahirkan bangsa Arab, bangsa Parsi dan bangsa Rum Ya'fiz pula melahirkan bangsa Turki Sakalibah Dan juga Ya'juj dan Ma'juj ni orang yang duduk kat Asia Tengah Tuan-tuan ini mulai kawasan Sakalibah Bangsa Ukraine Bangsa Rusia Kemudian Ham pula melahirkan bangsa Kepti Sudan dan juga Barbar Ini orang yang duduk di Afrika Ini satu riwayat daripada Ismail bin Iyash Daripada Yahya bin Said Dari Said bin Al-Musayyab Kemudian Allah Taala menjelaskan Wa talakna alaihi fil akhirin dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang kemudian Dina Abbas berkata bahawa maksud di sini adalah sebutan yang baik Mujahid pula berkata iaitu lisan, lidah yang jujur bagi seluruh para nabi Qatada dan Asuddi As pula berkata bahawa Allah mengabadikan pujian yang baik baginya di kalangan orang-orang kemudian Abdakhak pula berkata ialah Ia doa ataupun pujian Allah SWT yang maksud salam sejahtera dan pujian yang baik kepadanya Jazakumullahu subhanahu wa ta'ala jazak. Firun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala salamun ala nuhi fil alamin. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Nu di seluruh alam. Ini adalah pentafsiran tentang apa yang diabadikan kepadanya seperti sebutan yang indah dan pujian yang baik yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala nuhi fil alamin. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Nu di mana seluruh orang yang menyebut tentang baginda Menyatakan kebaikan mengenang perjuangannya Walaupun ketika dia menyampaikan dakwah tersebut Mendapat tentangan yang hebat Tak beriman melainkan beberapa orang sahaja Janganlah tuan-tuan kita mengukur kebenaran Pada banyak Pada kuantiti Islam tidak mengajar Mengajar kita perkara semikian Kamin fi'atin qalilatin galabati fi'atan kasiratan bi'izinillah Bahkan dalam hadiah yang sahih menjelaskan Nabi telah diperlihatkan tentang uridat alayya alumam fara'aytun nabiyyan war-rajul ma'ahu ma'ahu rajul wan-nabiyya ma'ahu rajulani wan-nabi ma'ahu ar-rahat aku diperlihatkan kebangkitan nabi-nabi akhir zaman kelak ada di kalangan nabi yang diutuskan dibangkit seorang sahaja umatnya ada pula seorang nabi yang dibangkitkan dua orang sahaja pengikutnya dan aku seorang nabi lagi sekumpulan manusia mengikutnya dan ada pula nabi yang dibangkitkan tiada seorang pun menjadi pengikutnya janganlah kita beranggapan bahawa ukuran kejayaan kehebatan terletak pada banyaknya sokongan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian yang mendapat sokongan yang hebat bukan tentu lagi pihak yang benar tuan-tuan kalau ini menjadi ukuran kita tentulah banyak para nabi yang kita baca kisahnya seperti nabi ini tentu jadi ukur di pihak yang salah bukan Benar salah ini adalah Ketaatan kepada Allah SWT tuan -tuan. Bukan kepada banyaknya sokongan Maka dia menyokong itu kerana kepentingan duniawi Fulus Maka perhatikan oleh Allah di sini Salamun ala nuhin fil alamin Allah memberikan kepada Nabi Nuh ini Pujian Kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah kepadanya Inna kathalika najzil muhsinin Sungguhnya demikianlah kami berbalasan Kepada orang yang berbaik Kami membalas orang yang berbaik Yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT Baginya namanya disebut sesudah dengan kebaikan mendapat doa daripada umat datang kemudian dia di doa dan diberikan Allah swt limpah kurnia yang bagai disebut oleh Allah swt ini menandakan satu kedudukan keagungan dan tuhan yang dimiliki Allah sekalian semua akhir akhirin kemudian kami tenggelamkan orang lain kami nasihati mereka tidak ada yang tinggal daripada kalangan mereka ini seorang pun tidak Semuanya yang telah pun dikenali dengan sifat buruk mentang nabi yang mulia ni maka kami hancurkan mereka. Ya khodivila musim-musiman ini dan dikasihi sekalian. Perkataan salam ni kalau kita lihat di suluh bahasa Arab, kamus dengan Kamus sebagai contohnya kamus al-Farid, kamus al-Aziz. Salam ni berasal perkataan salima. Maksudnya berkaitan dengan keselamatan, terhindarnya daripada satu yang tak elok. Jadi Makna ni mirip dengan penggunaan perkataan aman. Dari aman ni tuan-tuan, hanya aman ni digambarkan untuk menggunakan, digunakan dalam gambaran tiadanya bahaya. Atau tiada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketiadaan hal yang tidak menyenangkan ataupun menakutkan seseorang. Sedangkan perkataan salam ini menggambarkan bahawa satu tempat ataupun situasi di mana kita berada selalunya dalam keadaan sesuai, menyenangkan. Jadi penggunaan bentuk nakira di sini tuan-tuan Indefinite kalau kita belajar Pada kata salam di sini Tidak menggunakan alif lam ke awal Tidak disebabkan as Bagi mengisyaratkan begitu banyak, begitu besar Ni'mat, kedamaian yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi dan pengikut-pengikut yang setia Dalam perjuangan dakwah ini Keamanan, ketenangan, anak-anak yang salih dan saliha Hati yang tidak gusar Ini semua merupakan hadiah Allah SWT untuk mereka di dunia lagi sebelum mereka mendapat balasan yang sehebatnya di akhirat kelak. Inilah bila mesti nanti kita lihat akan lihat dalam ayat yang lain ayat-ayat berikutnya mengapa Allah gunakan perkataan Al alamin. Ini jamak perkataan alam. Apa maksud alamin di sini? Nanti kita akan lihat dalam kuliah datang. Biznillah Allahu ala muslim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa wabarakatuh.